Igunon, igandean, maialzaren lehena, lanaren iguna. Pazen bere ala lanaren nozioak berekin dakartzan balore miresgarrien goraipatzerat akidularen bertuteak izerdiaren noblezia gizartearen gizierazte eta intzinarazte mogimendu urtan parteide gire lako sendimendu gozuarekin erantza harbatzu gidari Hau sedio batek, ez duakitzen lanak gugotik egiten denak. Edo berdin, egaztina aire dako, gizona lanerako. Batek dio ere, egin eginezazu lana eta ukanen duzu jana. Eta erantzaharro eronduan, badira ere alferkeria gaitzesten dituztenak. Ara nola hau, iturritik ura bezala alferkeriatik gaistakeria. Eta beste hau, alferrak eskuko lagua guri, moltsa zuri, atorabeltz. Eta azken bat, lana biara utz, langile horrek ez du balio bi putz. Erantzahar hau, guaurek pentsatia dugu. Ah, lana, lana! egia Asskialzukeri egian nahiruzuiakin, Golash esua bat ere pentsamendu horietanana. Goizlash lana aspertua da, Goizlashek lana hasio du. Sofrikarioak oren luziak, gure bizi laburaren parte nagusia, indaxka hartze eta burua usteetan galtzen dugula. Ah, lana, lana! Egobi taldeak zion bezala. Lan! eta lan! Lan! eta lan! Edo berdin, guk taldeak. Gure kadena Eta gehiago dena 2006 eko urtea Izigarria dugu Lanazakituak irenen zata Beste urteetan ditugun Lau edo bost pausa egun Galtzen ditugu aurten Maiatzaren lehena Zoin egunez dugu Igande batez, Maiatzaren zortzia Zoin ukaren dugu Igan debatez! Aurte, nego berri, zoinegunez dugu? Bai, susentziste, igande batez! Eta urtats Alainan, igande batez! Oh! Hori, sobera da. Eta beharriko da hino, estirela bazko hasteleena eta mendekoste astelena igande batez. Uh... Bon, um, lana dos, beharko, ez dugu auturik Baina hainbeste pausa egun kentzia Eskandalagarri da Koleraz, goiz flashek sortu du Defensa Komite bat Pausa egunak ez ditengeiago igandiarekin gerta galdatzeko Deitu dugu ALFRA -A. A asociazionia, L langilen, Fer ferien, A alde Eldu baita ALFRA Edo alferrana egon zi Lan eta lan Lan eta lan Lana Lana Bai, errobita aldiak diombezala, egin ezagun afera okazta gerri bilduma edo bi lana. Bilana Zerren data olieta soartziarekin, izi gerriko kolpe hartu dugu mora Lana Morala dugu zinez, peko zo Lana Ez da honargarri, pausatzia bakarrik, agori Lana Aukten pausa sobera guti duten entzat, izan dadin esko NAN Edo burdino NAN Ez gira, deus errangabe egonen auktengo eskanda NAN Eta ez gaitu ztei silaraziko NAN Jende ezagunainitzek susten sustengatzen dute gure burroka Hauen artian, Jean-Michel Ga NAN Eta Bob D NAN Aukten usten dugu, buru bustani gabeko kronika hau Eta Arantsa eta Kristof segitzen dugu zueki NAN